Txekorako giro eta kartsutasuna aldudeko helizan mailgorako emanaldia Soinulari Biziki Trebek lagundurik bi pasako kantaldi soragarria Artzokoan gainera artista omenduak duak berak orziren, Angiedualde eta Michel Duko biak ere Biziki unkiak publikotik iritziak nahi nik. Biziki untsa hei dira ta, denak, untakoak, eta denak gehienak balea eta Kantari edekak bat dira, gazte-gaztetaik asik eta egin badira bat dira, dare unha, keldu direna, kondotik ere. Ez dut hurrik errek gineik eta edekazen, zen, eta ta... ba, oi urte egek gibira joan gira, angetu Kantori hori merretzen zoteat. Zer aukertea no. loriatu girela, nola zez gero eh, kanto horik gure bela honaldikoa dituk, loriategituk amnistiaren lema hori biziki hunkigarri hauk eta biziki kantatia duk. Eta artistek berek nola bizi izan duten hastezkenekoak taldean alidean Vicente Bidegeinek haipatu dauko kantarigusien artean sortu den Elkertasula. Gureatako hasteko eta ustut kantarigusiak zinez sartu gira segitan proiektuan, eta gure artean, eta ereman uh, askar bat, lutura, gure artean, uh, kantaldi-kantaldiz, eremanako uh, uh, askartzen dira. Eta handi edu aldek errandauko ere bere argi dura, kantuak nola berean ganatu dituzten abeslariek. Hini argitu nahuena do, kantuak nola bere ganatu dituzten. Orok horriak nartuta, genien ikusten uh, argi, Nola iten zuten gure baseak e, konduan izanik, e, gu e, nahi eta nahi ez rok talde bat izan gituk, eta eta behi konzitian, eta hauek dena uzkaili di, zinez, eta ontsa uzkaili, eta kantuan bere eta hori hori e, zinez e, xorak ariadu. Eta Daniel Landart baita errobiren kantu gehienan idazlea, Benezorioa errandauko, itzak argiki eta ongi ulehtuak izaiteko moldean eman baitira.